Книга та меч. Базиліка Янгольського пришестя майже не змінилася з часу останнього відвідування Якова. Величезна тиша, в глибинах якої кожен крок, слово чи шепіт народжували хвилю від лунь. Гіркувато-солодкий запах мастики та старого ладину. Нескінчення ряди лав – місця для тисяч, витерті до темного блиску століттями побожних сідниць. Черниці в криваво червоних капторах, схилені з палаючими свічками над лісом свічників, що виростали з купи старого розтопленого воску. Зірка сотні списів на дві змонтована на великому колесі зі сталі та золота. Списи блаженних героїв першого христового походу, які боролися і перемагали, а потім програвали ще до того, як народився Яків. І в центрі – п'ять скляних банок, кожна з яких містила всередині ангельську пір'їну реліквії янгольського пришестя, що привели святого Адріана до закладення наріжного каменя базиліки, глибоко запечатаного під вівтарем. Навіть зараз над ним стояв патріарх і цілий батальйон священників у позолочених шатах, всипаних темно-блискучими коштовностями, готуючись одним махом провести імператорську коронацію і венчання. Стін майже не було видно за акрами ікон, втиснутих рамка до рамки від мозаїчної підлоги до затіненого купола. Деякі маленькі, як долоня Якова, деякі великі, як двері хліва. Деякі оправлені в срібло та золото. Деякі вмонтовані в грубо вирізблене дерево, відшліфоване століттями побожних кінчиків пальців. Тисячі і тисячі святих і ангелів у вигляді крилатих людей, і ангелів в абстрактних формах, Кільця з очей, спіраль крил, вогняні промені, зарості пальців, що простягаються до тебе. Одна постать особливо привернула увагу Якова. Не намальована, як святий, з побожно закоченими до неба очима, а вкрита шрамами з ледь помітною посмішкою. Ніби замість того, щоб обдумувати чесноти, він вигадав жарт і намагався не засміятися. — Святий Стефан? — запитав брат Діас. — Великий захисник, покровитель воїнів. Яків зрозумів, що простягнув руку, кінчик пальця майже торкнувся рами і відсмикнув її. Я носив таку ікону багато років, перекручену до задньої сторони мого щита. Просто копія. І близько не така гарна, як ця. І що з нею сталося? Я поховав її з другом. Яків здригнувся. Він звик до уколів болю, але той, що він відчув в той момент, був справді гострим. А може з ворогом? Чиї це могили? запитав брат Діас, скиваючи на святиню поруч із ними, і аналой, написи і ряди понівечених часом могил. Герої троє, які віддали своє життя, захищаючи місто під час другого христового походу. Це, мабуть, Вільям Рудий, як і вкинув оком на статую бездоганного воїна з бохмурозлим поглядом. Сумніваюся, що скульптор коли-небудь зустрічався з ним. Ні за що не здогадаєшся, що у нього одна нога коротша за іншу, і найкривіший ніз у Європі. Поглянь на нього зараз. Вічно молодий, назавжди славетний. Брат Діас кивнув на пару порожніх кам'яних ящиків, які все ще чекали на свій вантаж з кісток. Можливо, одного дня ти займеш місце поруч із ним? Як і впирхнув. Боже, я сподіваюся, що ні. А на що ж ти тоді сподіваєшся? На те, щоб тихо померти у вісні. Не залишивши по собі жодного сліду. Ти? Брат Дєс виглядав справді шокованим. Безумовно, твоє життя має бути вшановане у скількох хрестових походах де брав участь. Як і зітхнув так глибоко, що старі рани на грудях засвербіли. Кожна зі своєю сумною історією на вдач, помилок, жалю. Два проти ельфів, один проти язичників у Лівонії, один проти саремітів у Бургундії. Один проти скептиків у Баварії, хоча там майже не було бою, це було просто вбивство. Потім хрестовий похід Папи Інокентія IV проти послідовників п'яти уроків. Він пирхнув від чого заболіло глибоко в животі. Ми навіть не дійшли до Африки. Ми зупинилися на Сицилії, щоб поповнити запаси, і здавалося, що набагато простіше розграбувати Масину і втекти додому, не отримавши прощення. Навіть якщо так, Сказав брат Д'яс. «Ти святий воїн, що діє за особистим наказом папи». «Можливо, вона ще не дуже добре розбирається в людях». «На власні очі я бачив, як ти принаймні чотири рази ризикував усім, щоб захистити принцесу Олексію». «Той, хто не може померти, не може ризикувати, брати Д'яси». «Але ж ти бився у великих битвах, здобув великі перемоги, зазнав великих ран». «Свої найбільші битви я вів проти самого себе». І всі вони закінчилися поразками. І я страждав набагато менше, ніж заслуговую. Брат Діас розглядав статую Вільяма Рудого. «Це тому ти завжди прагнеш більше?» «Чого більше?» «Страждань. Чи ти припускаєш, що опинився поза межами спасіння?» Брат Діас вказав на лунку темряву над ними. «Це право судити належить Богові. Хто не може померти, того не можна судити». Той, хто не може померти, не може вичерпати час, щоб отримати прощення. Зняти своє власне звинувачення, винести свій власний вердикт, виголосити свій власний вирок. Брат Діас м'яко похитав головою. Це пахне зарозумілістю, Якове Торнський. Це пахне гординою. Нарешті ти зазирнув у моє серце, брате Діасе. Ти мудріше, ніж я думав. Легко бути мудрим щодо чужого життя, чужого вибору. Але так мало кому це вдається. «Зізнаюся, коли ми вперше зустрілися, я не покладав на тебе великих надій». «Ну, я був м'яким, наївним і самозакоханим. Я не впевнений, що все так сильно змінилося». «Я думаю, що змінилося». Яків ніколи не був схильним до похвали, в юності тому, що жадав усієї похвали для себе, як дракон, що стереже золото. У старості тому, що боявся, що його любов до чогось може призвести до його знищення. Але іноді влучне слово може підштовхнути життя до світла». А поворот в житті – це поворот у світі. Можливо, лише на декілька градусів, але на краще. «Все своє довге життя, – почав він, – я був людиною меча, схильний судити про людей по залізу, який я бачу у них, по їхній хоробрості, їхній доблесті. Я намагався вилікуватися від цього, але в моєму віці звички важко позбутися». «Я навчився здорової поваги до меча, – сказав брат Діас. Повір мені. Меч може розцікати небезпеки і захищати праведників, як це робив меч Святого Стефана. Як я бачив, це робив і твій. У гарний день мені подобається так думати. Але все, що людина меча може зробити, це дати шанс кращим людям. Очистити землю, щоб люди книги могли побудувати щось вартісне. Він відвернувся від гробниць і кивнув брату Дієсу. Тож, натомість, вшануй моїх, ти справив на мене велике враження тоді у тронному залі. Брат Діас кліпнув. Визнаю, що більшу частину нашої подорожі я був дещо не в своїй тарілці. Можливо, це вперше ти бачиш мене на моєму полі бою. Якщо ти так воюєш, то, можливо, саме ти заслуговуєш на велику гробницю. Або я. Батиста раптом доєдналася, всміхаючись до статуї Вільяма Мородого. Цьому місцю треба трохи більше шарму, ти так не думаєш? А напис був би таким? Бальтазар самовпевнено підійшов слідом за нею. Вони були схожі на кота і собаку. Завжди гризлися, але, здається, не могли припинити обньохувати зади одне одного. «Не вдала помічниця цирульника, не вдала асистентка м'ясника, не вдала учениця кравця, не вдала натурщиця художника!» Бетиста закивала головою. «Щоб ти знав, я була приголомшливою натурщицею». «Певно тому ти протрималася цілий тиждень», – не смішкувати сказав Бальтазар. «Щоб заслужити велику статую, треба підставити свою шию!» Віга просунула своє обличчя між ними. Було б легше для всіх, якби ви двоє просто потрахались!» Ту. сказав бальтазар, скрививши з огидою губи. Або хтось із вас убив іншого. «Хм!» – сказала Батиста, піднявши задумливу брову. Віга проскочила між ними. Тоді я можу отримати гробницю. Брат Діс нервово подивився на полк священиків, що юрмилися біля вівтаря. Не знаю, як патріарх поставиться до статуї язичницького перевертня у своїй базилиці. Віга виглядала пригнічною. Ти маєш рацію. Я одразу ж повеселішала. А якщо я не вернуся, я маю на увазі, що Одін зробив для мене останнім часом. А що Одін коли-небудь робив для когось, окрім Одіна? Роздумував барон Рікард, розкинувшись на лавці поруч. Мені треба охреститися. Віга ляснула важкою долонію по плечу Якова, від чого той здригнувся. О, а я думала, що у тебе хворе плече інше. У мене всі плечі хворі. Буркнув Яків, хрускаючи ними по колу. «І тебе вже охрестили». «Охрестили?» «Двічі. Один раз папа пі, щоб вигнати Вовка». «Ота бабуня з ванною?» – Віга зморщила носа. «Я думала, що їй турбує мій запах». «Небезпідставне припущення», – пробурмотів митів Бальтазар. «А ще я думала, чого це вони не вимили мене краще». «А потім у Кельні», – сказав Яків. «З паломниками, пам'ятаєш? Ти побачила чергу і сказала, що хочеш те саме, що й вони». «Я думала, що вони роздають хліб». «Але це пояснює, чому нас потім кинули в річку!» – Віга моргнула. «І чому хліб був крихітний і не дуже хороший?» «Це було тіло спасительки», – сказав брат Діас. «Ні-ні, це було таке собі маленьке печиво!» – Віга насупилася. «Зачекай, то я вже серед спасених?» – Яків глибоко зітхнув. «У кожному сенсі, який би мав значення!» «А усі вона!» – пробурмотів брат Діс. На його обличчі заграла захоплена усмішка, коли він дивився, як принцеса Алексія плавно спускається проходом. Він був наче гордий батько, що спостерігає за нареченою. І майже можна прийняти за принцесу, сказав Бальтазар, якщо не з гордістю, то принаймні не з презирством. Наша дівчинка. Бетиста витерла з куточка ока фальшиву сльозу. Така доросла. Вона з'явилася на коронацію. Слова наша спасителька були вишиті золотою ниткою на її сукні. Чотири служниці підтримували її хутряний шлейф, коштовності блищали, коли вона пропливала крізь потоки світла. Вона йшла на чолі полку придворних, які належать імператриці. По боках герцог Михаїл і Леді Сівіра. Можливо, вона була значно менша на зріст, але аж ніяк не затьмарана ними. «Ну що ж, ваше високости!» Барон Рікард низько вклонився, коли вона наблизилася. А очі її чотирьох служниць, що слідували за ними зачаровано, дивилися на нього, наче кутина візок м'ясника. Чи не смілюся навіть сказати, ваше величносте? Здається, ви все ж таки відвідували мої уроки постави. Я подумала, що повинна докласти додаткових зусиль. Алекс кивнула бік своїх помічників. Або будемо чесними, вони повинні. Дівчина не стає імператрицею сходу та не виходить заміж за свого найгіршого ворога щодня, правда ж? Герцог Михаїл нахилився не до неї. До речі, про шлюб, ваше високосте. Алекс здригнулася. Це обов'язково. «Я хочу попросити вас про послугу!» Він глитнув, простягаючи руку, а Леді Сівіра усміхнулася і ніжно поклала свою долоню в його. «Ви знаєте, що ми з Леді Сівірою багато років були близькими друзями?» Алекс витріщилася на їхні руки. «Угу. З тих пір, як його милість повернувся до трої, – сказала Леді Сівіра, – стало зрозуміло, що ми завжди були набагато більше, ніж це. «Чорт забирай!» – прошепотів Бальтазар. «Я ж тобі казала!» Прошепотіла батиста. Я зробив леді свірі пропозицію вийти за мене заміж. вигукнув Михаїл. І для мене велика честь прийняти цю пропозицію, відповіла вона. За умови, звичайно, що ваша високість схвалить її. Настала коротка пауза. Потім Алекс глибоко зітхнула. Ну, не стануть я берегти все подружнє щастя лише для себе. Ви зробили мене найщасливішим чоловіком в Європі. Герцог Михаїл кинув промінь усмішки на свіру, а потім нарешту. «Від імені принцеси Алексії! Від імені себе і моєї майбутньої дружини! Від імені всіх громадян трої!» Він взяв руку Якова в обидві свої і по-братньому потиснув її. «Дякую вам за все, що ви зробили!» «Лише те, що доручила нам її святість!» Буркнув Яків, якого нічого не тішило, а вдячність найменше. «Але яка це була праця! Вам тут завжди будуть хаді, Усім вам!» Яків трохи засумнівався в цьому, але оцінив брехню. Корабель вже зафактований і чекає на вас на пристані. Герцог поблискав брати Діаса по руці, а потім востаннє потиснув руку Якова і відпустив її. Сподіваюся, ваша зворотна подорож до священного міста буде трохи спокійнішою. Ніколи не варто розраховувати на це, відповіла Батиста. Очі Алекс широко розплющилися. Ви їдете? Як тільки корона торкнеться твоєї голови, відповів Яків. «За умовами в'язки її святості ми повинні їхати. Хочемо ми цього?» – кисло додав Бальтазар. «Чи ні?» «Я сподівалася...» – Алекс стишила голос. «Можливо, сонечко буде тут?» «Думаю, вона тут», – сказав Яків. Але показуватися їй було б не найкращою ідеєю. «Ти думаєш, що ельфи непопулярні у священному місті?» – Батиста пирхнула. «Тут на Великий День вони приклеюють засудженим фальшиві вуха і полюють на них вулицями». Ясно. Алекс гликнула. Тоді не міг би ти сказати їй, що мені дуже шкода. Яків кивнув. Вона знає. Я знала, що врешті-решт нам доведеться попрощатися. Алекс озирнулася нарешту на кожного по черзі. Я просто ніколи не думала. Брате Дєсе, можливо, перед початком служби ти міг би дати благословення? Я? Монах подивився вниз по Нефу на патріарха, на його позолочені шати, що виблискували, а потім на свій власний скромний габіт. «Тут потрібен принаймні єпископ. Хіба сама спасителька не була простою пастушкою?» Брат Діас посміхнувся. «Я буду сумувати за нашими благословськими дебатами». Поки монах ішов до Аналої перед гробницями, як і згадав другий христовий похід. Благословення перед останнім боєм – битва, яка відкинула назад ельфів, битву, з якої багато хто не повернувся. Лицарі на колінах пліч-опліч, патріарх Козьма, голос якого, як грім, закликає зійти гнів ангелів на ворогів божих. Брат Д'яс був проповідником іншого типу. Він ніжно поклав руки на аналой, обводячи його краї ласковими пальцями, в той час як його паства збиралася перед ним півмісяцем. «Я ніколи не хотів бути священником», – почав він. «Я радше був... ще тим блядуном», – сказала Віга. «Гаразд», – Менах сором'язливо всміхнувся. Це частково правда. Але кажуть, що саме на нечистивих шляхах ми зустрічаємося з Богом віч на віч. Так було і зі мною. Зізнаюся, я не просив цього завдання. Я точно не просив цих супутників. Ми всі отримуємо те, на що заслуговуємо, пробурмотів Яків. Ми пройшли кривою дорогою з багатьма глухими кутами. Були часи, коли я думав, що ми ніколи не дійдемо до Трої. По дорозі ми пройшли випробування на витривалість. Ми всі пам'ятаємо їжий двір. «Хотіла б я забути», – сказала Батиста. Підступність єпископа Аполонії – «Одна з найпідступніших єпископів, яких я коли-небудь зустрічав», – пробурчав барон Рікард, «хоча в неї були доволі жорсткі конкуренти». «Будинок ілюзіоніста, балакучі голови», – Віга засміялася. «Текли просто жахливо!» «Потім була битва на морі». «Я досі відчуваю запах тих краболюдів», – пробурмотіла Алекс. «І чумна яма під монастирем святого Себастьяна». Хороші були часи, сказав Бальтазар з відстороненою посмішкою. Хороші були часи. Але на кожному кроці ми якось разом долали все це. Можливо, ми навіть боролися одне з одним. Бальтазар і Батиста обмінялися поглядами. Але врешті-решт ми боролися одне за одного. І Алекс. Ваше високосте, я бачив, як ви вчилися. Я бачив, як ви ростете. З дівчинки, яку колись називали Тхорячою, до жінки, готової керувати імперією. Алекс знизала плечима. «Все ще трохи тхоряче, я визнаю». «Хорошій імператриці потрібні зуби!» сказала Віга. «Нехай Бог, святий та Спасителька усміхнуться вашому правлінню!» Брат Діас зробив знак кола, як врешті-решт вони усміхнулися нашій подорожі. «Коли ми вирішили в дорогу, я думав, що ви всі чудовиська. Але тепер я зрозумів, що ви всього лише люди. Можливо, зборище чортів, але в цьому випадку ви робите Божу справу». Він усміхнувся, кивнув головою і відсупив від аналою. Балтазар дивився йому вслід, пильно стиснувши губи, як поціновувач, що розглядає пляшку. Потім він нахилився. А в нього не так вже й жахливо виходить, правда? Загалом, пробурмотів яків, набагато краще, ніж я очікував.